Szóval nagyon örülök, hogy itt vagytok. Remélem, hogy a végén is örültök, hogy itt vagytok. Tán hosszú lesz, nem tudom. Egy hosszú bevezető lesz, de igyekszem. Uh, uh, legalább nem, nem 35 fok. Ugye? Szóval bí talán bírnánk egy pár órát. Oké, okay, nem. <gül> de örülök, hogy itt vagytok. Uh, mostanában látod azt a szép kék plakátokat mindenhol a Magyarországon. Ha Magyarországra bejössz, akkor tisztelni kell a kultránkat. Szóval próbálok tisztelni a kultrátokat. Szerintem a locsolás az furcsa, szerintem azt kéne elfelétkezni. De van, van valami hiányosság, van két hiányosság a magyar kultrában az ünnepek között, hogy nincs egy háladás, mert nincs jobb, jobb ünnep a világon, mint leülni egy családodal, sokat enni, játszani, a hála nevében. hálát adni. Tudod? És nincs ott Nyuszi, Mikulás, nincs egy fantom, valaki, aki jön ben, a, a, ajándukkal. Nem, nincs egy elrontó. Az nagyon jó, és hiányzik. Másik dolog, ami hiányzik nektek, az az apák napja. Ugye? az apákat mondja, igen, hiányzik. Tudom, az én, én házamban a feleségem szerint minden nap apák napja, és emiatt nagyon örülök. De ha, ha, nézünk a, ha nézünk a tévén, meg ilyesmi, akkor a médiából úgy, úgy látunk, hogy az apák eléggé, tudod, nem jó képviselve tévén. Tudod, az apák általában a, a hülyék Bocs, azt lehet mondani Gyuliben? elfelejtettem. Szóval ők, ők akik uh, nem tudják, hogy miről van szó, lusták, uh, buták, uh, és talán némelyik igazság is van benne, de apák nélkül ez a társadalom nem, nem működik. És, uh, és én, én látom sok apa itt a közösségben, meg máshol, ahol igyekeznek tudod szeretni a családjukat, gondoskodni a családukról, és nevelni Istenfélű gyerekeket. Szerintem ez tök jó. És kéne apákról beszélni pici, pici, picivel jobban. Mielőtt megyünk első mozesbe, szerintem majd később. Anna, Anna nagyon izgó, mert ő lesz a, a magyar hangom mindjárt. Uh, szeretnék uh, apákról beszélni egy kicsit, mert most uh, egész nyáron mi Jákobról fogunk beszélni az igéből. Jákob, ő, tudod, Ábrahámnak az unokája. Ábrahám, Izsák, Jákob. És Isten, Isten adott ígéretet Ábrahámnak, és utána Izsáknak, és látunk múltkor, hogy Jákobnak is. És Jákobnál valami különleges kezdődik, mert a Jákobnak Tizenkét fia van, és ezek a tizenkét zsidó törzse, ezek Izraeliták, ezek a Héber nép. A Izsák volt még egy fia, Izsáú. Ő Ábrahámnak a fia, de ő nem tartozik a zsidók közül. isnak volt több fia, ők nem tartoznék ebben a népben, ők külön népet alapították. De Jákoptól mi fogunk látni Isten választott a népe, és hogy, hogy fejlődik a történelem során, és hogy használja Istent, ezt a, ezt a családot, ezt a népet, hogy legyen kultra, proféciák, stb. stb. Amíg nem jön elő Jézus a mesiás, a megváltó, és megvált minket. Szóval so, Jákob az egy különleges uh, uh, személy. Uh, olvastam, uh, nem olvastam az összeset, de majdnem az összeset. 350-szer kb. Durván, ő említve van a Bibliában. Szóval so, ez egy elég, eh, elég fontos személy. És, um, de az igazság, hogy amikor én olvasom az első mozest, ez, ez a völgy. Tudod, a teremtés, az tök jó. Noé, az izgalmas történet. Ábrahám, uh, a hithős, az, az tök jó. És utána jön Jakób, mm -hmm. És itt lesz pár biblióra, amikor tusakkodni fogunk, hogy igazán mit lehet ebből tanulni. <gül> De Jákobnak van egy fia József, és uh, szeptember könyéken mindenki fog nagy levegőt venni, mert Józsefról fogunk beszélni. Józsefnek a története nagyon-nagyon bátorító és felemelő Jákob után. De azért Jákob nem haszontalan. A Jákob élete hasznos. És ma lesz lehetőség az ő családjáról beszélni, és szerintem az apák napja miatt, mert emlékeznem kell, hogy felhívjam az apámat délután, szeretnék az apákról beszélni egy kicsit, van egy pár itt, ugye? És talán egy pár jövendőbeli apa, apa is, is itt van. Szó szóval nem, nem haszontalan lesz, jó? Öt dolgot szeretnék mondani egy istenfélű apáról, jó? És uh, szeretnék mondani egy, egy valamit róla, tudod, hogy, hogy az ig, ezt mondja, hogy ilyenek kéne lenniünk. Fogunk látni, hogy Isten ilyen. Még fogunk uh, uh, uh, fogunk uh, jegyet adni Jákobnak. Na talán nem, talán régen nem olvastad Jákob életét térségben. Én fogom utalni olyan dolgokra, amit még nem tanulmányoztunk, ami jövőbeli dolgok. Uh, de mint egy iskola bizonyítvány, mi fogunk tantágyonként adni Jákobnak egy jegyet. Ez kicsit vicc, szóval én, én tudom, hogy nem, nem ítélkezem. Csak nézem az életét, és látom, hogy bizonyos dolgokban erős volt, bizonyos dolgokban gyenge volt. És abszolút nem akarom szidni őt, vagy, vagy szivatni, vagy, vagy piszkálni őt, mert én is tudom, hogy vannak dolgok, ami, amiben... Erős vagyok, és vannak dolgok, amiben gyenge vagyok. És azért igazán, ugye mindenki ból, lehet bólogatni itt, azért igazán szeretjük ezt a könyvet. Mert nem tele van elérhetetlen hősökkel. Nem, nem tele van olyan hősökkel, akik csinálnak dolgokat, amit mi nem tudnénk. Igazi húsvér embereknek a történetei vannak benne, akik buktak, akik meg, többször kellett fölállni, előre menni, ők is kellett küzdeni egy hit életel, ugyanúgy, mint mi, ők se látták, de hitel élték. És remélem, hogy ezáltal a nyáron mi fogunk meríteni sok bölcsöséget és bátorítást Jákobról, aki talán a legtöbb ember az, az csak tudja róla, hogy csaló. De Isten választotta ezt a csalót, hogy az ő hogy az atya legyen a, a tíz törzsnek az atyája, és, és ebből jön az ő népem. Szóval különleges terve van Isten Istennek a a kapcsolatban. Az első dolog az, hogy egy, egy félő apa először egy Istenfélő férfi kéne lenni. Tudod, sokszor, mint apák, hajlamuk van mondani egy gyerekénknek, hogy ne, tudod, tedd azt, amit mondtam, nem azt, amit csinálok. Érted? Sokszor apák várják uh, a gyerekektől, hogy mindig igazat mondanak, de azért, amikor um, amikor, uh, uh, uh, amikor uh, a amikor a földőbe mennek, és, um, és van egy kedvezményes ára, tudod, hat év aluljaknak van, de te gyereked hat és fél éves, te mondod neki, hogy ugye csak 5 éves vagy? E, ugye? Tud, tudjátok, miről beszélek? Ja? Szóval nem sokszor mi akarjunk mondani, hogy fiam, mond az igazat nekem, de a fiénk meg a lányaink látják, hogy mi hazugok vagyunk. Az első dolog, egy uh, egy uh, Isten apa az, az, az egy Isten férfi kéne lenni. Oh, hova ment? Right. Mind, mindjárt. Itt, itt lesz. Right, right, oh, ott. Igen. Aha. Igen, itt van. Oké, okay, ez nem igazán apákról van szó, de, de értsetek. Ez pának a szövegé, ezt mondja, hogy Legyetek a követői, követőim, amit én a követője vagyok a Krisztusnak. Szerintem ez, ez egy Istenfélú apának a hozzáállása. Gyerekeim, kövessetek engem, ahogy én követem Jézust. I igazán Istenről nem, nem nagyon lehet mondani túl soket erről. Nyilvánvaló, hogy Isten, Isteni, nem? <gül> ő igaz, ő tele van szeretetel, stb. Jákob. Hmm. Jákob egy istenfélű férfi? Ez egy nehéz, szóval próbáltam jegyeket adni. Én adtam neki egy négyest. Okay. Mi tudjunk, hogy... Um, uh, vagy ő híres arról, hogy, hogy becsapja a testvérét ott az elén. Um, és talán ez, ez volt a, a kezdete. A kezdete kicsit ilyen csaló volt. Nem, nem mindig az igazat mondott. Um, de ahogy mondtam, ő benne van a Bibliában sokszor, és Isten mondja, hogy tele volt hitel. És valóban látunk az élete végén. Az élete végén ő áldja a gyerekeiket. Áldja fárot, tán a leghatalmasabb ember a világon akkoriban. És látunk, hogy egy Isten fél, félű férfi lett belőle. És ez reményt ad nekem, mert talán nem vagyok teljesen istenfélű most, de Isten dolgozik rajtam, hogy az legyek. Négyest adtam neki. Jó? Vissza, tudod, a a, a, a, a az írásbeli után ő vissz, visszahozta a, a jegyeit szóbelivel. Második a dolog. Istenfélű férfi kéne szeretni és gondoskodni a, a feleségéről és, és az otthonról. Tudod, szeretni a feleségét nem lehet jó apukkal lenni, ha, ha nem szereted a feleséget. Uh, és gondoskodni az otthoni légkörről. Uh, oh, a Prédikátok könyvben olvasunk ezt. Élvezd az életedet a feleségeddel együtt, akit szeretsz. Mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt. Mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben és munkád révén, amit fáradtsága végzel a nap alatt. Tedd meg mindazt, amit, ti, amit a kezed ügyében esik, és mi, amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolko, gondolkozás, a ismeretet és bölcsöség a Holtak házájában, ahova menned kell. Salomon azt mondja, hogy Szeresd a feleségedet, és erősen dolgoz, mert te igazán ez, amit Isten adott nekünk. Talán nehéz, talán fárasztó, talán sokszor főleg a munkával, mi gondolunk, hogy hiába való, de ez, amit Isten adott nekünk. Csináljunk mind az ő nevéért. Efézus 25, ez nagyon nagyon népszerű férfiak, nagyon szeretem, hogy a magyar fordításban van egy kiáltó jel ott, hogy férfiak, Föld, figyeljetek, úgy szeresétek, feleségetetek ket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházát, és önmagát adta érte. Nem lehet jó apa lenni, ha nem gondoskodsz a, a családod fölött pénzzel, háza és sok-sok-sok szeretel. Jézusnek van egy mennyasszonyja. Még olvassunk a van az, az, az, az mi? Az egyház. Ő érte adt az életét. Ő jó szeret minket. És amikor Jézus elment, mondta tanítványainak, hogy én elmegyek készíteni helyet nektek. Ő gondoskodik rólunk mindenben. Egyszer mi fogunk mint mennyasszony, bár mint férfi, én nem annyira szeretem ezt, ezt a képet rólunk, de mint Mennyi, szóval mi fogunk az ő jelenlétében lenni. Mi fogunk foglalni azt a házát, amit ő épített értünk És, és igazán nem lesz hiányunk. És nem lesz hiány a szeretetben sem. Jákob, mi, mi jegyet adnám? Én az elénén gondoltam, hogy biztos egy, nem tudom, kettes vagy hármas, de ahogy, ahogy néztem ezt a fejezetet, amit munk, most fogunk látni, én rájöttem, hogy Jákob, csinálta a legjobbat az ő tudása szerint. Én, én négyest adtam neki. Uh, volt egy kis uh, gubanc és fogunk erről olvasni ma, hogy, hogy nem egyfeleség lett neki, inkább négy, vagy kettő plusz kettő, nem tudom, hogy, hogy lehet számolni. Négy lett, és emiatt sok viszálykodás, sok uh, versengés volt az ő házában. De láttunk, hogy, hogy ő nagyon erősen dolgozott, több éven át, kemény munkával, hogy biztosítson egy otthont a családjának. És bár fogunk olvasni, hogy bár jobban szerete az egyik feleségét a többieknél, ő nem hanyagoltunk a többieket sem. Szóval fogunk olvasni, hogy Leia el volt vetve, vagy meg volt vetve, de, de azt nem jelent, hogy János teljesen nem foglalkozott vele. Ő a betöltötte a házassági kötelezettségét vele. Hiszem, hogy. És fogom kicsit erről beszélni majd. Hiszem, hogy biztos szeretőt, csak nem annyit. <gül> Hasonlóképpen, mint amikor Jézus azt mondta, hogy ha nem utálod a szüleidet, de Jézus azt nem, nem, nem úgy jelente, hogy, hogy utálni kell a szülénket. Azt mondja, hogy ahhoz képes, hogy szeretsz engem, ha az a szeretet a családod felé nem, nem utálatnak néz ki. Ha nem jobban szeretsz engem a többiekhez kép. szó szóval szerintem biztos Jákob szerete a feleségeiket, megint mondom, hogy egy kicsit furcsa helyzet, Uh, de, de látom, hogy igyekezett értük gondoskodni. Nagyon fontos, ha házas vagy, szeresd a feleségedet, uh, és legyen csak egy, jó? Mert csak baj van, a kettő van, vagy három, vagy négy. Legalább csak egy, csak egy anyós volt, mert testvérek voltak. Uh, uh, harmadik dolog, Szeresd a gyerek. ha akarsz, akarod Istenfélű apa lenni. szerest a gyerekeitek feltétlenül. feltétlenül. Feltét nélküli szeretettel. Köszönöm. Tudod, és azt jelenti, hogy ez, ez a szeretet az, az, az ami nem megérdemelhető. Nem, a gyerekeink nem, nem um, teljesítenek, nem dolgoznak a szeretetünkért. Mi szeretünk őket, ha jó viselkednek, ha nem jó viselkednek, ha ötöseket hazahoznak, ha ketteseket vagy egyeseket hazahoznak. Mi szeretünk őket. Uh, és ne legyen kedvenc a gyerekeik között. Rögtön én gondoltam a Lukács 15-ről, a, a Tibi múlt héten megosztotta ezt uh, velünk az úrvacsere előtt, hogy, hogy a, a téklózó fiúnak a, az apukája ő szerette az öcsét? A, igen. Szerette a bátyát? Igen. Lehet, lehet látni az ő szeretet mind, mind a két felé. Fiam, itt vagy, minden, ami van, az tiéd. Gyere be, ünnepevelem velem. Fiam, nem vagy szóga, a fiam vagy, állj föl, gyere, ünnepeljünk. Ő szeret mind a két fiát. Isten feltét nélkül is szeretettel szeret minket. Ő küldte a fiát, hogy meghaljon nem csak a kedvenc, mert én vagyok Isten kedvence, azt nem tudom, hogy tudjatok, de, de, de nem csak Jézus meghalt értem a kedvenc, a kedvenc uh, ért, Meghalt, értetek is, meg, meg ezek értekik. Tömbökben laknak körülöttünk. Isten egy jó apuka. Jákob, mit láttunk? Én, én akartam egyest adni neki, és megérdem érdemelne az egyest, nem tudom, de, de talán kettes. látunk hogy neki volt kedvencei. Az volt József. És utána Bennyámin. És nem egyenletesen szeretette a gyerekéket. Talán azért, mert különböző nöktől van. Jobban szerette ráhelt. Um. Igen. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> Hirtelen a nyelv zavar volt. Vagy Rebeka. Nem, Rebeka az is. Ráhelt. Ő jobban szerette ráhelt, nyilvánvalóan ő jobban szerette ráhelnek neki fiait. Vagy talán az volt a probléma, hogy Jákob volt a kedvence valakinek. Rebeka, ő volt a kedvence Rebekanak. És Izsáknak volt egy kedvence is, és ő nem volt az. Úgy néz ki, hogy ez a családban maradt, ez a hajlam, hogy kedveljünk egy gyereket a másik fölött. Szóval talán, talán Jákobból lehet tanulni az ő bukásáról. Ha több gyerekeitek van, Szerest őket feltét nélküli szeretettel. És persze mi tudjuk, hogy nem tudunk mercén mérni a szeretetet, hogy, hogy mindenki egyenletes legyen. A lényeg az, hogy legyen telve szeretünk feléjük, és ne engedjünk, hogy higgyenek, hogy van kedvedceink. Én a múlt héten lefekvésnél én mondtam, hogy jó, jó iszok a gyereket, és ne fejtsétek el, hogy um, jobban sze szeretem az egyik őtek jobban, mint a másik kettőnél. És kimentem. <gül> nem, nem, nem így jött ki. Nem, jóban szeretlek téged, mert igazán nem tudom. Szóval a lényeg az, hogy minden mind három gyerek azt gondolta, hogy jobban szeretem őt, mint, a, mint, a, mint a többi kettőt. Egy pillanatra elfelejtettem, hogy őt ki, vicces volt. Uh, de próbáljunk ne -nek kedvenceinket tartani. A negyedik dolog, egy Istenféle apa az nevel gyerekeket hitben, hogy szeressenek és tiszteljenek Istent. És ezt látunk uh, ebben a. Híres igavesben, hogy neved a gyerme gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Van parancs a Bibliában, hogy neveljünk a gyerekeket, ne, ne várjunk, hogy az iskola neveljen őket. <gül> Valószínűleg nem fogsz örülni a, a végeredményt. Ez a mi felelősségünk, apák. Anyák, apák, neveljünk a gyerekünket, és neveljünk egy célel, hogy, hogy ismerjenek az Úrat. Persze, mi nem tudunk kényszeríteni őket. Van egy pásztor, aki azt mondta, hogy én nem tudok gyűjteni a, a, a, a, a tűzet a gyerekem szívében, én nem tudok oda helyezni Isten lelkét, én nem tudok azt csinálni, de amit tudok csinálni, az gyűjteni sok száraz fát és oda a szívünkben. Sok igevel, sok szeretet, sok tudás, Ismeret vagy a, a, a tudat a bűnről, hogy, hogy a bűn az választ, a bűnnek van köz, következménye. És amikor az úr jön, akkor lángol a száraz fa. Yeah. Ez egy jó kép, nem? Tök jó. Isten megdorgálja, vagy, vagy ő, ő nevel, megfed a gyerekeiket. Mert akit szeret az Úr, azt megdolgálja. De mint apa fiát, akit kedvel. Isten egy ilyen apa. Ő, ő nem hagy minket úgy, ahogy vagyunk. Ő akar tanítani, nevelni, változtatni minket. Az jó, nem? Jákobnak én adtam egy hármast közép. Hihetetlen dolgot fogunk olvasni nyáron. A Jákob féi, ők a, a tömeggyilkot, vagy a gyilkosságot követnek el. Az, az elég rossz, ugye? A, eladnak az egyik fiát, az, az is elég rossz. Csak képzelem, hogy talán a fiaim néha akarnak eladni Miriamot, többé. Nem, az, ez nem igaz. Szóval ez csak, na azt szeretik. Szóval eladja Józsefet, és hazugna, hazugnak tömegesen töröd, az apjához, hogy egy vadállat megette. És ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez nem egy egyszerű hazugság, de ebben a hazugságban kellett élni több éven át. És talán lehet mondani, hogy talán Jó, a Jákob megbukott mint apa. Talán ő nem nevelt őket, nem, talán nem tanított őket. De ne felejtsünk el, amikor József fiai, vagy József a testvérei, Jákob fiai mind kerülnek Egyiptomban, József előtt nagyon voltak megváltoztatva. Volt lehetőségük uh, cserben hagyni, vagy uh, megvetni uh, Benyámint, ugyanúgy, ahogy megvették Józsefet. És uh, a testvéreim mondtak, hogy mi nem tudunk ezt csinálni. <gül> nem tudunk ezt csinálni. Uh, az apukánk meghalna szomorúságból, ha, ha itt hagynánk Benyámint. És József ezáltal tudta, hogy, hogy a testvéri szíve kicsit más, megváltoztak. Tök jó az az igevers, amit olvastunk korában. Neveld gyereket, hogy, hogy ha elmennek tőle, vissza tudnak jönni az útra. És szerintem Jákob biztos tanította gyerekeitek Istenről, hogy ő az egyetlen, ő méltó az imádatra, Rossz, sok rossz bűnt követtek el, de szerintem a végén visszatértek. Talán nem mindannyunk, de, de vissza, visszatértek. Szerintem Jákob igyekezett tanítani gyerekét. Szóval egy, egy hármast adnám neki. Oké. Okay. Ötös. És az utolsó. Szerintem egy Isten apa, az ad jó ajándékokat a az a gyerekeinek, és próbál áldni őket. Um, Máté 7.11-ben Jézus azt mondja, hogy ha tehát ti gonosz, az, az mi, <gül> mi vagyunk a gonoszok, ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekéteknek, mennyivel inkább ad jónak a ti mennyi atyátok azoknak, akik kérik tőle. Mi, mi ösztönösen tudjunk, mint apukánk. Jó dolog nem költeni mindent, hogy féltegyünk egy kicsit, ha tudunk, mert szeretnék, nem? Szeretnék egy örökséget adni nekik. Nem főleg a pénzzel kapcsolatban szerintem kéne gondolni, az csak egy, egy, egy része. De mi szeretnék egy, egy örökséget adni nekik, akár anyagjukban, akár jelenben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 Én egy ötös adott neki, és nem tudom, mint hogy hiányzik a Jákob neve itt. A károlyban így van: hitáta, áldotta meg a hadokló Jákob, Józsefet, mindegyik fi, Jó, józsef mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádkozott. Látni fogunk azt a pillanat, amikor az a, a, a haldokló Jákob az élet végén meghajolva tőled, a, a botra <gül> botja van és, és támaszkodva a boton és áldja mindegyik fiát a fáróval együtt. Jákob a, volt egy hosszú Látása. Nem rövid látó volt, ő nézett a jövőre, ő bízta Isten szavában, tudta, hogy Istennek van tervező az ő családjával, és áldást adott a gyerekeinek. És sok gazdagságát is, mert Isten áldotta abban a területen is. Szóval... Ha meg, meg kell mérnünk magunkat Jákob ellen, tudod, ő átlágos, átlagos. Pár jó dolgot tett, pár rossz dolgot tett, talán hasonló vagyok én. De ő nem a példa. Igazán Isten a példa. És az, az a bátorítás mindannyiunknak, mint apák. Hogy legyünk Istenfélű apák. Legyünk Istenfélű emberek, aki a szánkon ne legyen igazságtalanság, vagy, vagy, vagy hamisság. Aki tele van erővel és szeretettel, hogy védjünk és, és áldást szerezünk a családunknak. Megint az öt dolgot, legyünk Istenfélő férfiak, Szeresd a feleségünket, és gondoskodunk a házunk vagy az otthonunk fölött anyagi dolgokban, szeressünk a gyerekeinket. Feltétlenül, ne feltétlen nélküli szeretettel. Negyedik, nevel, neveljünk a gyerekünket, hogy szeress, szeressenek és tiszteljenek Istent, és uh, igyekszünk, ajándi, keresünk lehetőséget, ajándékokat adni és áldást adni a gyerekeinknek. Na! Ez jó, egy, egy uh, majdnem 40 perces uh, bevezető. Gyere, gyere Anna, tartsatok velem, csak egy, egy másfél fejezet lesz uh, az ígében. Anna fog itt, itt ülni, és néha olvasni, néha én, én beszélek, ugye? Tök jó. Szóval uh, első mózesben a 29. fejezet, és mi fogunk csak nagyjából bekezdésen megyünk át a történetet, pár megjegyzést mondom közben, csak úgy megértsünk Jákobnak a családi helyzetet. Jó? Készek vagytok? Bevezetésként, vagy, vagy hogy megértsünk mi a helyzet, ha, ha elfelejtkeztünk, pár félszerttel ódébb Jákob becsapta az apját, és kapta az áldást. Ami az ővé volt, Isten szerint, de Izsák akart a bátyának adni. Emiatt a bátyja, Izsáú, haragult rá, nyilvánvaló, és tervezte megölni. És emiatt, és egy másodlagos ok miatt, hogy Jákobnak legyen egy felesége az ő családjukból, Elküldték. Izsák Rebeka elküldte Jákobot keletre, hogy szezen feleségét az ő családjából, lábán, házából. És igazán itt, itt, kezd, itt kezdik a, a, a majd. Jó? Olvast az első tizenkét verset. Jákob azután útnak indult, és elment a keleten élő népek földjére, és látta, hogy egy kút van a mezőn, és három juh heverészik mellette. Abból a kútból szokták ugyanis itatni a nyájakat. A kút egy nagy kő volt. Amikor minden nyájat összetereltek, akkor szokták elgördíteni a követ a kút szájáról, hogy megitassák a juhokat, azután vissza tenni a követ a kút szájára. Jákob megszólította őket. Hova valók vagytok, barátaim? Azok ezt felelték. Hárániak vagyunk. Akkor megkérdezte tőle. Ismeritek el lábán, náhorfiák? Azt felelték, ismerjük. Majd ezt kérdezte. Jól vene? Azok azt felelték. Jól. Nézd a lánya, Ráhel, éppen itt jön a juhokkal. Ekkor így szólt. Hosszú még a nap, nincs itt az ideje, hogy betereljék a jószágot. Itt assátok meg a juhokat, azután menjetek legeltessetek. De azok ezt felálték, nem tehetjük, míg minden nyájat nem terelnek, és el nem gördítik a követak szájáról, hogy még itt a juhokat. Még beszélgetett velük, amikor megérkezett Ráhel az apja juhaival, mert ő legeltette azokat. Amikor Jákob meglátta Ráhát, anyabátyjának lábának leányát, és anyabátyjának lábának a juhait, odalé odalépett Jákob, Elgördítette a követ a kút és megítatta anyabátyjának lábánnak a juhait. Jákob azután megcsókolta Ráhát és hangos sírásra fakadt. Jákob elmondta Ráhának, hogy ő rokona az apjának, mert Rebekának a fia. A lány akkor elszaladt és elbeszélte ezt az apjának. Szóval látunk, hogy uh, Jákob egy hosszú út után érkezik egy bizonyos kútnál és um, és szerintem első látásnál szerelmes lett valahogyan. Tudod, mondja a többi pásztoroknak, hogy, vagy juhászoknak, hogy nem akartok uh, itatni a juhatokat, és innen elhúzni? Hogy tudok ezzel a lánya beszélgetni? És persze van egy szokás, hogy mi csak nyissunk a, a, a kutat, amikor mindenki itt van, végre ez történik, végre, a, végre beszélget. Uh, Ráhel-el csokóta őt adott, um, ja, és magyarázta, hogy ki ő. És Ráhel fut lábánhoz, az atyá, az apjához mesélni, kivel találkozott. Uh, 13 és 14-es vers létszi. Amikor Lábán meghalotta a hírt Jákobról, Hugának a fiáról, eléje futott, megölelte, megcsokolta és bevezette a házába. Ő pedig beszámolt mindenről Lábánnak. Lábán ezt mondta neki. Bizony az én csontom és húsom vagy te. Jákob azután ott lakott nála egy hónapig. Itt van a, a nagy családi jövetel, a Lábán kijön. Talán várakozása. Mert uh, ha Emlékeztetek, amikor um, Ábrámnak a szolga jött lábánhoz, hozott sok-sok ajándékot. Ugye? És, és gondolta, hogy megint gazdálkodhatok ezen az ügyön. És kirohan, és uh, befogadja Jákabot az ő házához. És biztos uh, biztos sok kérdése van volt, hogy, hogy van a, a, a, a, a testvérem, Rebekka. Valószínűleg azóta sem látták egymást. És, és biztos egy hónapon át csak mesélték, hogy hogy vannak a családok, meg minden. De elebb utóbb vissza kell a, a kerékvágásra bálni, ugye? És um, Jákob kezd dolgozni Lábának. Lici, olvast 15-től 20-ig. Akkor Lábán ezt mondta Jákobnak. Ha rokonom is, nem kell ingyen szolgálnod nekem. Mondd meg nekem, mi legyen a béred. Volt pedig lábának két lánya. A nagyobbiknak a neve Lea, a kisebbiknek a neve Ráhel. Lána kedves szemei voltak, Ráhel azonban szép, széptermető és szép arcú volt. Jákob ráhet szerette meg, ezért ezt mondta. Szolgálok neked hét esztendeig, a kisebbik lányodért, ráhelért. Lábán ezt felelte, jobb, ha hozzád adom, mintha más emberhez adnám. Maradj nálam. Így szolgált Jákob hét esztendeig, ráhelért, de ez csak néhány napnak tűnt neki, annyira szerette őt. Szóval itt van a megjegyezés. Lábán, bátyám, nagybátyám, én neked dolgozom hét évig a, a lányodért. Nem pontosan tudjunk, hogy mit jelent, hogy Leának a szeme gyenge volt, vagy nem tudom, mi volt. A... Kedves? Aha. Tender. Kender. Kender. Tender. Aha. Arról, hogy nem kedves, mint uh, szép, talán, talán, talán uh, látó volt. Nem tudom. Nem, nem pontosan tudják, de, de nyilvánvalóan van egy a, különbség Ráhel és Lea között. És valahogyan Ráhel sokkal szebb a szemnek. <gül> hogy, hogy Jákob, ha választanom kell, akkor őt választanám, mert jobb néz ki. Um, és egyet értenek. Kezet fognak, vagy, a, és a, kezd dolgozni. Lici óvast uh, 21 21-30-ig. Utána Jákob be Lábának: a feleségemet, mert letelt az időm. Hadd menjek be hozzá. Lábán össze is gyűjtötte annak a helynek valamennyi lakóját, és lakodalmat rendezett. De amikor este felett fogta lányát, lát, és őt vitte be hozzá. Jákó is ment hozzá. Lábán a szolgáló lányát, Zippát lányának adta szolgáló lányul. Jákob csak reggel vette észre, hogy Lea van vele. Akkor ezt mondta lábának. mit tettél velem? Hát nem Ráhelért szolgáltam nálad? Miért csaptál be engem? Lábán így felelt, nem szokás nálunk adni a kisebbik leányt a nagyobbik előtt. Töltsd el ezt a lakodalmi hetet, aztán neked adjuk a szolgálatodért, ha másik hét esztendeig szolgálsz nálam. Jákob úgy is tett, eltöltötte azt a hetet, azután lábán hozzáadta Ráhet a lányát feleségül. Lában a szolgáló lányát Bilhát lányának, Ráhelnek adta szolgálót. Jákob bement Ráhelhez, és ráhet jobban szerette, mint Lát. Itt szolgált még Lábánnak másik hét esztendeig. Az 30 -ig volt? Igen. Jó. Uh, szóval so, most már kezd furcsa lenni a történet, de még furcsább is lesz. Uh, uh, hét év eltelt Jákob Kérje a, a bérét, a lányt, a feleségét, és uh, mi nem tudjuk, hogy uh, milyen fácsó volt uh, rajta leán, vagy hogyan nem tudta felismerni. Nem, nem igazán tudjuk, hogy milyen volt a kultra ott, talán hét év alatt ritkán volt. Alkalom Jákobnak valóban látni ráját és leát, uh, tudod, uh, tudod, ilyen fácsó nélküli. Talán azon az estén Jákob túl sokat ivott, talán a sátor túl sötét volt, nem tudjuk pontosan, de, de az az, az, az ironikus. Dolog, hogy úgy, ahogy Jákob becsapta az apját, ugyanúgy lábán becsapja Jákobot. És becsapja egy első születésű joggal kapcsolatban. Lában azt mondja, hogy figyelj, <hállt> itt Haránban mi mindig adjunk elsőbséget, az első születnek. Nem, mint nálatok. <laughs> és uh, uh, biztos, ez nagyon szúrt és fájt Jákobnak. Uh, tudod, ah, lábán az 7 évvel ezelőtt, 7 évvel ezelőtt csináltam ezt. És, és most, mint sátán, te, te felhozó, és, uh, és piszkálsz engem ezzel. De van, van egy, egy becsapás lábán, ő uh, hasonló, ügyes, trükkös, ravasz, mint Jákob. És, um, és végül 14 nap után ott van Jákob két feleségel, nem csak egy, és van egy adosság a lábának, hogy dolgozon neki még 7 éve. Ennyi, ennyi a történet. Oh. De én csak, csak gondolom, hogy ebből lehet emlékeztetni, hogy, hogy ez igaz, mondja, hogy vigyázzunk, hogy mit vetünk, mert azt fogunk aratni. Ez nem karma, ez nem karma, de, de talán látunk, hogy Jákob csalással vet, csalással arat. Olvasunk még tovább, még nézzünk, hogy mennyire furcsább lesz ez a történet. A, a, a 31-35-ig. De az úr látta le a megvetett voltát, és megnyitotta a mérhét. Ráhel ellenben mető maradt. Le a teherbe esett, és fiú cült. Rúbennek nevezte el, mert azt mondta. Meglátta az úr nyomorúságomat, most már szeretni fog a férjem. Azután ismét teherbe esett, fiú cült, és azt mondta. Bizony, meghallotta az úr, hogy milyen megvetett vagyok, ezért adta nekem ezt is, és elnevezte őt onnak. Majd újra teherbe esett, fiút szült, és azt mondta, most már ragaszkodni fog hozzám a férjem, mert három fiút szültem neki. Ezért nevezte előtt Lévinek. Megint teherbe esett, fiút szült, és azt mondta, most már hálát adok az úrnak, ezért nevezte előtt Júdának. Azután nem szült egy ideig. Szóval látjuk, hogy bár jobban szerette, jobban kedvelte ráhelt Jákob, ő nem, nem uh, küldte el leát, nem uh, utasította el, ő igyekezett érte, felőtte gondoskodni, és, um, és megszült négy fia. Én, én um, szerintem van, van valami érdekes erről. Mint hogy ja, valóban ezt mutat nekem, hogy, hogy a szívem a csücskén van hely igazán csak egy, <gül> egy, egy ember. Nagy nehezen, um, nagyon nehezen uh, egy férfi uh, szeret, valóban két nőt. Szerintem való, valahogyan lehetetlen. Isten nem teremtette minket, hogy szeresen két nőt egységesen, Jó. Sőt. Szerintem Isten nem teremtette szívünket, hogy imádjunk mást, mint ő. Emlékezzetek, mit mondott Jézus? A, a, bocs. A, igen, Jézus azt mondta, hogy nem, nem, nem lehet a, szeretni Istent és pénzt. Vagy, vagy a másik, vagy a, vagy a másik. Vagy az, vagy már. Szóval nem lehet mind a kettőt. Van egy. Van egy, egy csúcs a szívünkön, Tudod, szoktunk mondani, szív csücskén. Tudod, van egy kis hely a csúcson, és van hely csak egyre. Tudod, nem lehet imádni a Istent és a bankszámlát. Nem lehet imádni Istent és a tévé csatornákat. Nem lehet imádni Istent és engem. Vagy egy, vagy a másik. És, és ez szerintem nyilvánvaló, hogy Isten használja a férj-feleség metaforát rendszeresen a Bibliában arra, hogy utaljon, hogy mi a kapcsolatunk vele. Jákob nem volt képes szeretni két nőt. Ugyanúgy mi nem tudunk szeretni két nőt, mi nem tudunk imádni két Istent. Választani kell. Sajnálom, saj, sajnálatos módon Jákob ilyen helyzetben volt. De Lea, Isten kegyelmes volt Leának, és adott neki négy fiát rögtön. És láttunk a nevüket itt. A nevük jelentésük volt, például Ruben-nak a neve azt, azt jelent, hogy meglátta az Úr. Az Úr figyel, figyelt rám. A következő, uh, uh, Simeon, az ő neve azt jelenti, hogy meghallgat. Az Úr meghallgat engem. A harmadik, uh, az Lévi. és uh, Mert hitte, hogy talán végre a férjem fog engem kedvelni, tehát ragaszkodni, az a neve, Nekem jelentése, a ragaszkodás, ő fog ragaszkodni hozzám, mert én adtam neki három fiút. És a negyedik az, az a legérdekesebb, mert végre talán a szeme nem rajta van, hogy jaj, önsaj, ö, önsajnálatos vagyok, tudod szegény vagyok, szomorú vagyok, mert a férjem jobban szerette a másik nőt. Végre a tekintélye Istenre van, hogy hogy Judának nevezem a negyedik. Juda neve azt jelent, hogy dicséret, vagy hála. Hála. Dicsőjtek Istent ezzel. hálát adok Istennek a fiúért. Menjük tovább, mert még furcsaságok lesznek itt benne. Rögtön itt a 30 fejezetben az első 8 vers létszik. Amikor Ráhel látta, hogy ő nem szülhet Jákobnak, féltékeny lett Ráhel a nővérére, és ezt mondta Jákobnak. Adj nekem fiakat, mert ha nem, belehalok, Jákob megharagodott Ráhelre, és így szólt. Talán Isten vagyok én, aki megtagadta tőled az anya mély Ő pedig azt felelte. Itt van Bill, halszolgáló lányom, menj be hozzá, és ha majd a térdemen szül, az ő révén nekem is lesz fiam. Így adta hozzá feleségül Bilhát a szolgáló leányát, Jákob pedig bement ahhoz. Bilha teherbe esett, és fiút szült Jákobnak. Akkor ezt mondta Ráhel. Ítélt ügyemben Isten meghallgatta szavamat, és adott nekem fiút. Ezért nem veszte előtt Megint teherbe esett Bilha a szolgálója, és másik fiút szült Jákobnak. Ráhel ezt mondta. Isten volt velem a küzdelemben, amikor a nővérem küzdöttem, és győztem. Ezért nevezte előtt naftali Vigyáznunk kell a, az irigység ért, de most már Rahel kezdett irigyelni a, a nővérét, és még furcsább helyzetbe került ez a, ez a család. Az irigy, ha irányít minket, akkor mi ne, nem fogunk józan, jó döntéseket hozni, bölcs döntéseket hozni inkább megsértett bölcstelen döntéseket. Az első döntés, amit ráhozott, az hogy vádoljon Jákobot. Jákob miért? Nem adsz nekem fiát. És Jákob azt mondja, hogy ez nem az én dolgom. Isten csak Isten tud nyitni egy nőnek a ez nem, nem az én dolgom. Biztos, uh, biztos Jákob tudta meg, hogy az ő anyukája is nehezen teherbe esett, és hogy imádkozni kellett érte. Biztos hallotta attól a történetről is, hogy Sára is nagyon öregen szült meg Izsákot. Ez egy családi vonás. Ez már a családban történt. Ráhel, én ismerem ezt a történetet. Csak Isten tud megnyitni a méhedet. És hiszem, hogy imádkoztak érte is, rendszeresen. De volt egy veszekedés a házban emiatt. És kétségbe esve, Ráhel azt mondja, hogy jó, itt a szolgám, és ha ő szül fiát, az zenyém lesz. Az a kis kifejezés, hogy egy térdemen szül, az azt jelenti. Ha ő szül, mert ő az én szolgám, a zenyém lesz. És ez, ez történt. Ráhelnek az első befogadott fia, vagy az első fia, aki a szolgán keresztül jött, ő Dánnak nevezte, ami azt jelenti, hogy ítél, ítélet, hogy az Úr, az úr ítélt felőlem. Már indult, Indult a családi projektemet. A másik fia, aki megszült Ráhelnek a szolgán keresztül, náftálinak Naft -naf nevezte, ami azt jelenti, hogy nagy tusaksza, nagy -na -na tusakodással, nagy küzdelemmel. Mert, mert most, most verseny képes vagyok. Most, most futok a nővéremmel. és én, én én visszanyelem azt a, a lemaradott uh, idő, és, és ez egy jó verseny lesz. 3-13, Léci. Bocsú, 9 -13. Amikor látta le, hogy egy ideje nem szül, fogta a szolgáló leányát, Zilpát, és feleségül adta Jakobhoz. És Zilpa le a szolgáló leánya fiút szült Jákobnak. Akkor ezt mondta le. Szerencsém van, ezért nem veszte előtt Gartnak. Zilpa Lea szolgálója, másik fiút is szült Jákobnak. Akkor ezt mondta Lea, boldog vagyok, bizony boldognak mondanak engem a lányok, Ezért nem veszte előtt ásérnak. Szóval Lea, tudod, ezek a nők, Szóval nehogy a húgom, tudod, velem, én is odadom az én szolgám. Oh, jó. Nagyon vigyázni kell a versengés a családunkban. Az, az se, ez semmire jó. Nem, semmire nem megy jó. Ez nem jó. Ne, ne csinál. Tudod, a házastársad nem egy versenytárs. Tudod, a gyerekek között. Ők nem versenyeznek. Ez nem Nem jó dolog. Nem jó dolog. Uh, szóval Lea adja Zilpát, és neki uh, a Zilpáton keresztül Leának szül még két fiát. Az egyik gádnak, ami azt jelenti, hogy szerencsém van. Tudod, mint a tatabányai uh, bányász. Jó szerencs jó szerencse. Kaptam egy ötödiket. És egy hatodik fiú szült neki Zilpáton keresztül. Uh, és az ő neve Ásér, uh, és azt jelenti hogy boldogságom. Leállnak a teljes boldogsága valahogy a gyerek gyerekekben van. Boldog vagyok a gyerekek miatt. Valóban a gyerekek hoznak boldogságot nekünk, de vigyáznunk kell, mint szülők, hogy ne merjünk boldogságot tőlük, mint egy kút. Tudod, szomorú vagyok, oda megyek, vagy szomjas vagyok, megyek a kuthoz, merítem boldogságot. Boldogtalan vagyok, megyek a gyerekeimhez, és elvárom, hogy ő fog, en, ők fognak engem boldogát tenni. Ne, ne tegyünk ezt. <gül> az egy lelki teher gyerekeknek. Keresünk a boldogságot Istenben. Persze élvezni fogunk az ő jelenlétüket a családunkban. Áldás a gyerekek számunkra. De megyünk tovább, mert van <gül> 14-21, ez egy nagyon furcsa eset. Egyszer Ruben búzáratáskor kint járt a mezőn, mandragórát talált, és elvitte anyjának Leának. Ráhel azt mondta Leának, adj nekem fiad mandragórájából. De ő azt felelte neki, nem elég neked, hogy elvetted a férjemet, még a fiam mandragóráját is el akarod venni. Ráhel azt mondta, veled hálhat az éjszaka a fiad mandragórájáért. Amikor este megjött Jákob a mezőről, Lea elejé ment, és ezt mondta. Hozzám gyere be, mert bérbe vettelek a fiam mandragóráján. És Jákob vele hát azon az éjszakán. Isten pedig meghallgatta Leát, aki teherbe esett, és egy ötödik fiút szült Jákomnak. Akkor ezt mondta Lea. Megadta Isten annak a bérét, hogy szolgáló leányomat a férjemhez adtam. Ezért nevezte előtt Isakának. Megint teherbe esett Lea, és hatodjára is fiút szült Jakobnak." És ezt mondta le. megajándékozott engem az Isten egy szép ajándékkal. Most már én velem fog lakni a férjem, mert hat fiút szültem neki. Ezért nevezte el őt Zebulonnak. Azután lány szült, és Dinának nevezte el. So, itt van egy furcsa eset, ilyen uh, mandragó, ragója, így kell mondani, mandragója-val kapcsolatban. Az egy kis, kis növény, ami mostanában nagyon ritka, a, egy védett növén, um, de furcsa tulajdonságai vannak. A, a nép kultúrában, vagy a, a babona, babonás kultúrában ez egy afrodíziák? lett ilyen szavakat mondani magyarul? Szóval ez ez valahogyan a szerelmes, egy szerelmes szer. Ez egy szerelmes nem tudom. Ajzószer. Mondjuk, nem tudom, mit jelent, de <laughs> <laughs> lett volna, ez, ez jó? Oké. Okay. És, uh, és uh, termékenység, meg a, a szexuális felfutás az segített. Uh, de valóban a, a növénynek van pár furcsa tulajdonsága Óvastam erről, hogy uh, um, egy erős uh, tömény uh, formában, ez egy uh, Uh, nem nem néztem fel ezeket a szavakat magyarul. Uh, Hallucinogenek. Hogy hallucinál... hallucinál... Hallucinogén. Igen, egy hallucinál gén uh, uh, Kémiaik vannak benne. És igazán lehet meghalni is tőle, de használtak régen uh, eladtatni embereket uh, a műtét előtt. Meg uh, itt, itt egy, egy, egy nar narkó, tudod... Ez egy kábítószer igazán. Nem tudom pontosan mi történik itt, talán Rahel annyira depresszív volt, hogy akart tudod, füvezni, vagy, tudod... de valószínűleg inkább az volt, hogy ő hitte, hogy ez, ez a növény fog neki segíteni terhesbe esni. És, és látja, hogy Ruben kezében vannak ez a, ez a növény, vagy levelei, vagy uh, olvastam, hogy sokszor a, a gyökereit gyűjtötték, uh, ezek a kémiai mind, mind a két helyen van, és, és azt mondja, hogy na, ad, ad, ad nekem. És Lea alkodzik vele, azt mondja, hogy jó, adok a növényt, de te ad nekem a férjünket <gül> estére. Furcsa. Én szerintem, ha van egy, egy, uh, egy. Uh, Uh, egy ók annak, hogy ne legyen több feleség. Szerintem ez az. És <gül> bejön a mezőről fáradtan, és uh, közölnek vele, hogy ma este lea, lea vagy. És azt mondja, jó, oké, és uh, megy. Ez hihetetlen. És uh, közvetlen Leának szül most az ötödik gyereke, Uh, Iszakárnak, ami azt jelenti, hogy jutalom. Nem tudom, hogy... Tudod... Uh, uh, én adtam, adtam a szolgámat, tudod, és, és most uh, Isten nyitotta az én méhemet, akkor én kaptam a béremet ezzel a, a tranzakciónak, Az a neve Iszakár. És uh, megszűlt egy... Uh, egy hatodik fiú, ami az ő neve Zebulan, és az ő neve azt jelent, hogy lakik, és azzal az értelemel, hogy, hogy biztos, biztos a férjem, most, hogy hat fiam van, talán az én sátoromban fog lakni. Végre talán ő lakni fog, fogja velem. Szóval lát, lát, lát, látjuk ezt sok uh, tusakodás, Manipuláció, nem jó, nem jó. És megszül neki egy fiát, a, bocs, egy lányát, dinának. És a, lesz szó róla pár fejezetek később. Befejezünk ezt, ezt a biblió órát pár 22-24-ig szíves. De megemlékezett Isten rá, erről is, meghallgatta Isten, és megnyitotta a méhét. Ő e herbáset, fiút szült, és ezt mondta. Elvette Isten nagy és elnevezte Józsefnek, mert ezt mondta, adjon nekem az Úr még másik fiút is. Uh, mi szeretjük ezeket a szavakat, de Isten, pedig Isten, tudod, mert ez igazán mindenkinek a bizonságtétel tétele. Én bunkó voltam, de Isten jött. Tudod, én vesztett, volt, vesztes voltam, de Isten. Itt látunk Ráhel, nem tudom, kétségbe esve, tudja, hogy, hogy Jákob szeretőt, de ez a, ez a versengzés miatt ő kész, feszültség van nála, azt mondja, hogy gyalázat van nála. Szerintem most is van, van egy elvárás, hogy egy, egy két ember nősül, hogy, hogy gyerekek jönnek, és, és ahol ez nem történhet, akkor biztos fájdalmas azok a kérdések. Na, mikor jön a gyerek? Hát, Kérdez Isten <gül> Nem, Nem tudjunk. Egy, egy bizonyos féle gyalázat vagy szégyen van a mai napban is ezzel a kérdéssel. És ráhelben ez, ez fokozatosabban van, mert ott van a növére, kinek 6 plusz 2. Öh. És uh, és azt mondja, hogy ah, Isten elvette végre a gyalázatomat. Az Úr meghalotta Ráhelnek az imáit, és megnyitotta az ő méhét. És József megszületett. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. És az ő, az ő neve, József azt, azt jelent, hogy adjon ehhez. Rahel rögtön azt mondta, hogy jó, egy van. Talán Isten meg tudna adni még egyet. Adjon meg ehhez. És tudjunk, hogy ő fog szülni még egyszer. Benjamin lesz az utolsó. Majd később olvassunk erről. De szeretnék befejezni ezzel a gondolattal. Nem tudom, hogy milyen gyalázat vagy szégyen van a te életedben. Mi az, ami úgy érzed, hogy oh, nem akarom erről beszélni. Nem akarom, hogy fény derüljön. Ehhez a dologhoz tudjátok, hogy Isten ha ő meghalotta te imáid erről. Ő gondoskodik rólad. Ha bárki tud na, a te gyalázatot, a te szégyent elvenni, az csak Isten. Amen. Csak, csak Isten tud ezt csinálni. És nagyon, nagyon örülök, hogy ah, amikor olvasunk Jézusról a kereszten, tudod... Nem csak arról olvasunk, hogy ő hordozta a mi bűnünket, de ő hordozta a mi szégyenünket is. Azok a rossz érzésünket, azok a, a zavaros dolgok, am, ami, azok a dolgok, am, amiről nem akarunk beszélni. Ő hordozta azokat. És talán azért olyan brutális volt az ő halála. Mert ki közülünk. Uh, olyan igazságtalanságot viselte. Senki, de ő igen. Amikor mi tapasztaljuk ezt az igazságtalanság, vagy a, csak az élet sorsa, ami néha keserű, Isten tudja pontosan, min keresztül mész. És ő hordozta a, a fián ezt a szégyent és a gyalázatot. És lehet reménnyel nézni a jövőre, mert, mert lesz egy hely, lesz egy, egy idő, amikor a gyalázat a szégyen nem lesz. Én nagyon örülök, hogy, hogy a Robi énekelt azt a dalt. Uram, hozzád emelem lelkem. Nem szégyenül senki, aki benned bízik. Azért, azért, azért most éneklünk neked. Azért, azért bízom benned, Uram, mert szégyen van nélkül. De ha benned vagyok akkor el van törülve, le van mosva, és reményem van a jövőre. Ez, ez az evangéumnak az üzenete. És tudom, kicsit furcsa ez a családot, ahogy nézünk, a Jákobnak a családja, talán mi is gondoljunk, hogy hát ez úgy hangzik, mint az enyém, Csonka család, furcsa család, viszálykodás, van remény. Az Úr lát, Minket. ő látja a napjainkat, ő tudja pontosan, hogy mi keresztül megyünk. És ő szeret minket, és szeretnék mondani, terve van veled. Úgy, ahogy terved, terve volt Jákóba, Terve van veled is. Maradjunk hűségesen, keresünk őt, és bízünk benne. Uram, köszönöm a Te ígédet, és különösen szeretnék kérni, hogy áld ezen a napon az apákat. Uram, mi, mi próbáljunk terelni a mi, a mi kis nyájunkat otthon, és néha bukunk ebben, néha nem jó sikerül, néha nagyon nehéz, néha visszakodás, versengzés van otthon, néha, néha a családjaink Nincs tele, van szereteteljes igazsággal. Szeretnék kérni, Uram, hogy ad erőt nekünk, mint férfiak, mint apák, főleg, de az anyáknak is. Ad erőt nekünk, hogy Isten félő módon vezessünk a mi családunkat. A te dicsőségedre. Köszönöm, Jézus, hogy te, te értünk harcolsz, te értünk vagy, és te szeretsz minket, és te szeretnéd. Um, mutatni nekünk te terveidet. Jézus nevében. Amen. Amen.